Колко пъти да прощаваме? Четвърта неделна беседа от том осми на серията «Сила и живот» държана от учителя на 27 януари 1924 година. Колко пъти да прощаваме? Тогава спрестъпи Петър при него и рече – Господи! Колко пъти, ако се греши брат ми да му прощавам? До седем пъти ли? Матей, 18 глава, 21 стих Съвременният културен живот наричам живот на спор. Това е така от хиляди години. Хората спорят, но този спор съществува не е само между тях. И най-дребните боболечици спорят за нещо. Разискват, важни въпроси разрешават. Естествено, този спор на сцената се явява като едно странно явление. Явява се тъй нареченото чувство на обида. В човека има едно такова чувство, което е чувство на личния човек. Някои мисля, че само хората съзнават, че са личности. Не. Има и малки дребни същества... Които съзнават, че са личности, но разбира се, схващането на животните за личността не е такова, каквото е на хората. Сега ние ще се спрем върху вътрешното схващане за обидата. Тя често нарушава вътрешното равновесие в живота. Вие може да имате едно прекрасно настроение, но една дума, казана не на място, може да наруши цялото ви равновесие да се върнете у дома си неразположен духом и цяла нощ да не можете да спите. Може да ни утешават, че трябва да простим, че трябва тъй да направим иначе, но защо трябва да простим? Сега Петър спори. Вижда се, той е бил малко запознат с законите на вероятностите и пита Христа. Според закона за вероятностите, доколко пъти трябва да се прощава? До седем пъти ли? Казва му Христос. Не до седем пъти, но на седемдесет места по седем. Петър се намери в чудо. Казва, тази математика е много сложна. На седем места по седемдесет пъти. Целият ни живот ще отиде в прощаване. Е, представете си. 490 души да седят на вратата ти и да казват простини, и всичките да седят по 5 минути, докато им простиш. Представете си да идват толкова души през годината, да хлопат на вратата ти, да идват по толкова пъти и всеки да седи по 5 минути, а ти само да им прощаваш. Царете, за да избегнат тази неприятност, често издават манифест, един общ указ с който прощават на всички наведнъж. Видели ги, не видели, прощават им, за да не ходят да ги безпокоят. Но това не е прощаване. Сега аз ще подведа този въпрос малко по-иначе. Някои го разглеждат по-църковново. Ние сме слушали, слушали, казват да си простим. Защо ще прощаваме? То е прощаване без да е простил. Извинение без да е извинил. Това са празни думи. Някой ви пита. Ако колата, с която ще прекарвам своето брашно и с която отивам на далечен път се щупи, доколко пъти трябва да я поправям? Аз ще кажа. До тогава, докато ми служи, ще я поправям. Защото без нея не мога. Тя е една необходимост. Следователно, прощаването, това е поправене на колата. Представете си, че един кон ви е ритнал някъде. Трябва ли да му щупите краката? Трябва да му простите, понеже той ви е необходим. Сега някои разглеждат ближния като един посторонен човек. Не, той ти е ближен. Защото е една необходимост за теб. Ти трябва да му простиш. Трябва да му простиш, защото твоята каруца е щупена и не му ли простиш, сам ще си носиш брашното на гърба си, нищо повече. Окултният закон казва, че с каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери. Това са положение, които трябва да се различават в живота ни, за да стане той сносен. Например, вие може да ме слушате, че трябва да си прощавате, без да разбирате закона. Казвам. Трябва да се прощавате. Казвате, може ли? Може да се простим. Защо не? Ако след като се върна от разходка, питам, доколко пъти трябва да чистя дрехите си, този въпрос на място ли е? Определено ли е, по колко пъти трябва да ги чистя? Всеки ден трябва да ги чистя, те са ми необходими. Всичките петънца, които ги има, все ще се изчистят. Защо? трябва да простите на своите ближни. В Закона за прощаване седи следната опасност. Ако ти не простиш на своя ближен, в теб ще стане едно подпушване. Ще се създаде блато, в което ще започнат да се образуват милиарди микроби. И най-първо ти и твоите деца ще бъдете подложени на тази отрова. Нищо повече. Следователно, за свое благо не само, че не трябва да се подпушваш, но ще простиш на своя ближен. Ще направиш един канал, чрез който изтичането да става бавно, да не се образува никакво блато, да няма никакви условия за тези милиарди микроби. Сега някой ще възрази, но това е егоистично. А кое не е егоистично в света? Кои неща не са егоистични? Някой казва, всичко е егоистично. Не е тъй. В егоизма има две страни. Има егоизъм по възходяща степен, има и по нисходяща степен. И нека разберем тази дума. Тя си има своята добра страна. Да съзнаваш, че си едно разумно същество, изпратено на земята, да извърши волята Божия, че са ти дадени известни сили, известни способности, известни богатства, с които да разполагаш, това състояние в теб наричат личност. Сега мога да обясня. Ако вие изпълните вашата длъжност по най-благороден начин, да услужите на вашия ближен, както е в реда на нещата, ние казваме, че сте една благородна личност. Едно благородно аз. Едно благородно его. Ако служите само на себе си, ние във втория случай наричаме такъв човек егоист. Човек, който се е превърнал в молец. Питам. Молецът, който е преминал от една дреха в друга, придобил ли е нещо? Някаква печалба има ли? Попитайте го, какво е спечелил от тези дупки? Той е направил няколко тунела. Питам го. Колко ти платиха за тези дупки? Нищо. Ако те срещне тази модерна госпожа, ще те пипне между ногтите си и ще те убие. Ала дрехата вече е пробита. Питам. След като намерите молеца в съндъка, където дрехата е пробита, какво ще му дадете? Аз зная. Смъртно наказание. Тъй както държавата постъпва. Сега се бунтувате, че държавата прокарала един закон, според който всеки, когато заловец оръжие или убие някого, Получава смъртно наказание. Каква разлика има между държавата и вас? Казвате, тук хора се убиват, а тук? Молци. Да. Молец е той. Онзи, който може да убие един молец, в бъдеще ще може да убие един човек. Ние разсъждаваме детински. Казваме, какво съм направил? Моите грехове са много малко. Да. Една паежина няма да те обеси, но като се съединят сто хиляди паежини, могат да направят едно въже и да те обесят с него. Когато Господ изпратил паека в света, тогава той е бил много благороден. Изтъкал една тънка нишка. Като се върнал на небето, попитали го. Защо изтъка такава тънка нишка? Защо не изпреде нещо по-дебело? А той казал. Господи! Като видях, колко са лоши хората, разбрах, че ако направя дебело въже, ще се бесат. Разбрах ги, какви са, и се опасявам за тях. Господ похвалил пайка, че е направил тънка нишка, за да не се бесат хората. А сегашните фабриканти изкарват въжете дебели колкото ръка, че не един да се обеси, а десет души да се обесат с такова въже. Всичко в света зависи... От съчетанието на нещата. Ако няколко малки грешки по отношение на вас се съчетаят така, че да образуват едно дебело въже, вие имате един дух на непростителност в себе си и казвате, няма да му простя, той ме обиде кръвно, питам чисто по-търговски. Ако не простиш, какво печелиш? Ако печелиш, добре, не прощавай, но не печелиш нищо. Печалбата в моралния свят всякога стои в негативната страна, а загубата в положителната. Тоест, печелиш ли пари на физическия свят, в моралния свят губиш. И обратно. Като прощаваш, ти печелиш. Като не прощаваш, губиш. За да прощаваш, изисква се да си силен човек. Да прости може само силният, човекът с воля, а да не прости, това и бабите могат. Характерът на човека се доказва само при условия, в които неговата воля може да се прояви. Във физическия свят войникът, като извади ножа си, колкото повече хора убие, толкова е по-силен. В духовния свят законът е обратен. Там по никой начин не можеш да убиеш човек. Можеш 20 пъти да отсечеш главата му, тя пак отива на мястото си. Отсечеше, пак се връща. Е, тогава. Можеш да го мушкаш и 20 пъти. Пак не умира. Разказваше ми един мой приятел, сънувал сън. Влизам в стаята си, виждам как един разбойник отваря касата ми и задига цялото ми богатство, всичкото ми злато. Изваждам камата си, мушкам го, той сиди. мушкам го още един път, не умира, държи златото и не го дава. Виждам, че кръв не тече от него. Гледам го, а той ми казва, — Слушай, защо си такъв бодала? Аз съм фантом, не можеш да ме мушкаш. И ние съвременните хора считаме иллюзорните неща в живота за умни. Аз трябва да го мушна. А ти можеш ли да познаеш, че си го мушнал? Ако си го мушнал, то е много добре. Но вие сте като онзи войник. Цял ден мушкате е сламеник. Питам. Какво е спечелил този войник? Научил се е да мушка. За бъдещето се приготвя. Да, готви се. Но съвременният картечен огън и бомбите не му позволяват да мушка. Отида вече мушкането. И освен, че не може да мушка, но седи 4-5 месеца за ровен долу в земята със своя нож, значи мушкането е излишно. Казва, аз трябва да го мушна. Как мислиш? Няма ли друг начин за воюване? В духовния свят има и други окултни сили, които работят и те са по-страшни от съвременния картечен огън. По -колко пъти да прощаваме по седем пъти ли? Числото седем е число на съвършенство. Христос му казва до 70 пъти по седем. Защо не му каже седем по седем пъти, а слага една нула отзад? Числото седем без тази нула е безплодно. Христос казва Ще трябва да се размножаваш. Тази нула Представлява любовта. Всякога зад прошката трябва да седи любовта. Някои казват, това жената е само чувство. Не, не. Единственото здраво нещо, което крепи живота, е тази нула зад седемте. Тя е гаранция на света. Не са нашите мисли, които крепят света, а онези наши деликатни чувства, на които днес се смеят. А, казват, това са детински работи, ако и са мъжествени. Да допуснем, че имате всичките скъпоценности в света. Да допуснем, че имате всичкото богатство. А Господ ви е заровил гърлото, затворил ви е стомаха, червата ви са преплетели, не можете да ядете. Питам, какво струва това ваше богатство? Да допуснем, че имате всичката красота, но очите ви се повредят. Какво струва вашата красота? Да допуснем, че имате много приятели, които говорят много хубаво, сладко, но слухът ви се повреди. Какво ви струва това хубаво, сладко говорене? Значи грехът, това чувство на егоизъм, за което не сме готови да простим, покварява най-хубавото. Най-благородното в нас, за благото на своята душа, трябва да простим. Любовта изисква да се премахне всяко недоразумение. Тя не търпи недоразуменията. Само така ще дойде тя. Този божествен закон е всякога готов. Вие може да направите опита си, както искате. Ако вие простите, трябва да простите в душата си. В себе си, а не само да разгласявате, че сте простили. Да простите, без да разгласявате. Аз съм срещнал и мъже, и жени. Тръгнат да разправя, че простили. Казват, аз му простих. Не. Онзи, който разправя, че е простил, не е простил. Като простя, трябва да имам доволство в себе си, че съм простил. Какви са признаците на прощаването? По какво се познава, че съм простил? Аз имам връзка с Бога вече, нищо повече. Щом простя, както Бог иска, веднага в ума и сърцето ми ще дойдат светлина и туплена, и в душата си ще се усещам силен и мощен. Прощаването е вътрешен процес. Някой път мога да кажа, че съм простил, а като се върна в къщи, пак изскочи грехът в ума ми. Аз прибързах, че му простих. Трябваше малко да го оставя да се помъчи. Мъжът и жената се скарват. Тя е решила в себе си да му прости, но не го изявява на дело. В сутринта не му оправя леглото, не му почиства обувките, не му сготвя, а като дойде да й говори, обръща лицето си или излиза навън. Понякога тя излиза, а той върви след нея един-два часа и после, като си отидат вкъщи... И говори доста любезно, но тя отива в другата страна на стаята, той на едната страна, тя на другата, и започва да се разхождат из къщата. Той върви, тя върви и по цели часове спорят, че това било, онова било, цял ден спорят и най-после вечерта се върнат примирени. Примирение е станало, но какво? Той обещал да й купи хубава шапка. Обувки, куприна на рокля, златен часовник, златна веришка. После жената казва — аз му простих. Той е доста чувствителен, благородно сърце има. Да, той е чувствителен, защото е дал. От своя страна той е поступил много благородно, но жената не е поступила благородно. Той е съзнал своята погрешка и е искал извинение, но ти си използвала неговата слабост. Наложила си му глоба и казваш, аз му простих. Не, не това не е прощаване. Петър запита Христа, по седем пъти ли да прощаваме? По седем пъти, значи да имаме подарък златни часовници. Казва Христос, трябва да прощавате седемдесет пъти по седем и то без часовници. Прощаването... Изключва всички тези работи. Сега ние, съвременните хора, трябва да се пазим от самоизмамата. Преди няколко дни един приятел ми разказа анекдот. Двама млади с доста заведно положение се залюбват, но и двамата имат по един недъг, който старателно крият един от друг. Момъкът имал едно изкуствено око, но никой не знае от това. И момата имала едно изкуствено око. На момъка било извадено дясното око, а на мамата лявото. Момъкът бил с черни очи, мамата със сини очи. Уженват се те и в продължение на пет годините изкусно водят живота си, че нито той, нито тя подозират измамата. мамата. Той мисля, че и двете очи на неговата възлюблена са здрави. И тя мислила, че очите на нейният възлюбен са здрави. Една вечер отиват на бал. Върнали се малко, пинали, а навън било така студено, както сега. Легнали си веднага. И двамата набързо се свалили окото и в бързината забравили кой къде го оставя. Сутринта, като станали, жената в бързината взима окото на мъжа си, черното, и го слага. И мъжът станал изведнъж, слага по погрешка нейното око. Гледа по едно време, едното око на жена му е черно. Чудна работа. Да не би да е станало нещо с нощта от бала. Как тъй! Ами, че твоето око пък е сино, как тъй, казала тя. Едва тогава и двамата разбрали, че са с едно око и са си разменили очите. Аз не бих имал нищо против, ако ние можем да разменим така тия божествени добродетели, но размене не може да стане само в нашите грехове. Добродетелта никога не може да се размени, но грехът всякога. Този закон е най-ужасният в света. Това, против което човекът въстава най-много, то ще му дойде до главата. Ако искаш да изгониш това малко зло, от което си недоволен, непременно ще ти дойде по-голямо. Този закон по отношение на закона за добродетелите действа в обратен смисъл. Ако малката добродетел не искаш, голямата не идва. Например... Имаш едно малко благородно качество, но не си доволен от него, не си благодарен. Бъди уверен, че щом не си доволен от него, голямата добродетел няма да дойде. В злото, ако не си доволен от малкото зло, голямото ще дойде. А при доброто е обратно. Ако не си доволен от малката добродетел, и голямата няма да дойде. Действително, Една от най-малките добродетели е да простиш. И защо хората не искат да прощават? Казват, да прощаваш и е детинска работа. Да прощаваш? Това считам за най-малката добродетел. Върху тази най-малка добродетел почива цялата съвременна култура. Вътрешното й устройство почива върху тази прошка на земята, върху тази почва. И плодородието на земята почива върху прошката. Ако съвременните културни хора биха държали една статистика, ще да забележат един велик закон на причини и последствия. Ще забележат, че всички гладни години, че всички епидемични години се дължат на липсата на тази най-малка добродетел. Липсва ли тя? Веднага идват велики катастрофи. Първо започват между самото общество, например, между църквите. Вземете сегашните вярващи, християните. Явява се гонение между една и друга църква, коя от тях е на правата страна. Аз наричам права църква само онази, която прилага закона на прощаването, прилага любовта. Тя не трябва да вижда грешките в брата си. И онзи, който вижда грешките... Трябва да знае как да ги поправя. Трябва да знае един закон за изправенето им. Има един закон и трябва да го знаем. Като виждаме грешките си, трябва да знаем как да ги изправяме. Това е цяла наука. Някой казва. — Аз не мога да бъда мек. — Ще бъдеш мек. Това е цяло изкуство. Ще бъдеш учтив, това е изкуство. Ще разсъждаваш това е изкуство. Много християни, като вземат Евангелието, четат стиховете и казват, Христос това е казал, онова е казал. Не е важно само какво е казал Христос, но в казането от Него има толкова методи за приложение. Тези методи, вие учили ли сте ги? От сега нататък трябва да се учите, да ги прилагате. Вие цитирате стиха и казвате, трябва да се обичаме. Е... Това е само едно философско разсъждение. А да знаеш да обичаш, без хората да подозират това, е цяло изкуство. Онзи, който е научил великият закон на любовта, ето какво може да направи. Ако влезе в едно общество, където хората се карат, веднага се изменя духовното им състояние. Те ще се парализират и в тях веднага ще дойде една вътрешна топлина. Изобилие ще дойде. Всички съвремени хора имат едно изобилие. Например, сегашните християнски народи, сегашните еврейски народи, в тяхна сила и власт е да поправят сегашния свят. Америка, Англия, Франция, Германия, навсякъде. В тяхна сила е да поправят сегашното общество. Сега не са в сила, защото не искат. Църквата също е в сила да изправи всички свои надъзи. И често в Америка или тук в България или другаде, една църква дава бал, за да събере малко пари за бедните. Това е смешно. Също чрез балове? Аз нямам нищо против игрите, може и чрез танци да се помогне. Но това е един от милионите начини за помагане на бедните. Защо само чрез танци? Другаде пък ще се дава концерт в полза на бедните. Защо само чрез музиката? Някои ще държат сказки. Защо само чрез говорене? Ние ще се спретнем всички на работа. Всеки ще отида приближните си и ще каже. Слушайте, ние имаме една наша сестра, трябва да ѝ помогнем. Макар че нейното поведение е такова и такова, но ние трябва да ѝ помогнем. Такава е волята Божия. В съвременното общество съществуват много заблуждения, които спъват хората в тяхното развитие. Например, казват, времето ще поправи нещата. Това е първото заблуждение. Второто заблуждение – Бог ще оправи нещата и света. Третото заблуждение – за в бъдеще, когато се развием, когато станем силни и богати, тогава ще оправим света. Това са все заблуждения. Значи Бог до сега не си оправил работите, че за в бъдеще ще ги оправя. Божиите работи са абсолютно управени, няма какво сега да ги оправя. Времето пък има съвсем друго предназначение. Не е създадено да оправя живота. То само хроникира нещата. То е една справочна книга. Като отидеш при времето, ще ти каже, господине, преди толкова и толкова хиляди години ти направи тази грешка. Ние казваме, времето ще изправи живота, Господ ще изправи живота. Не. Нито Господ ще изправи живота, нито времето, а ти ще си кажеш, аз ще изправя живота си съобразно Божиите закони. Аз зная какво иска Господ от мен. Всеки ден трябва да слагате в ума си тази мисъл. Щом някой изгреши, Господ му казва, покажи любовта си. В какво ще покажем ние своята любов? Има два начина. Аз съм правил много опити и съм дошъл до следното заключение. Всяко насилие, всеки лош поглед, всяко лошо чувство, всяко желание да убиеш... Всички тези неща са негативни и не носят нищо добро в света. Даже и светия, даже и благороден човек, ако употребят едно насилническо средство, той е втехен ощърп. Онзи, който е поставен на това насилие, може да се ползва, но онзи, който прилага насилието, нищо не се ползва. Затова много по-добре е да бъдем индеферентни, с да издържаме Грешките на един свой брат. Не трябва да се наказва, но трябва да му се каже нещо. Ще го повикам, ще му разкаже приятелски, разумно всички причини и последствия от тази негова грешка. Имате син, който отива в чужбина. Баща му има 10 хиляди лева, а той започва да се хвали, че баща му има 100 000. Един българин, сега той е учител, отива в Америка и започва да се представя, че един от княжеска фамилия, че е български принц. навсякъде да минавал добре, отдавали му голямо внимание и почести, но благодарение на това, че баща му бил княз, а той български принц. Защо прави това? Кой му позволява? Това е користолюбие. Казват, като нашата църква... Друга няма. Користолюбие се крие в това. Ама като християнското учение друго няма. Користолюбие се крие и тук. Ти опитали го. Защо говориш неща, които не са проверени? В името на истината ние сме длъжни да говорим само това, което сме опитали. Казват, че християнството било идеално учение. Аз вярвам, че е идеално, но Христовата вяра ти приложи ли? До сега не съм я е приложил, но за в бъдеще ще я приложа. Колкото е била голяма вероятността в миналото да я приложиш, толкова е голяма и за в бъдеще същия закон е. Това, което за сега се изисква от нас, е приложението на Христовото учение в дадения случай да изпълним Волята Божия да простим. Но знаете ли колко е трудно да се прости? Не е достатъчно само да простиш, но така да простиш, че да не помниш, да забравиш всичко, да не остане в душата ти никакво злорадство. На мястото на тази обида, която ти е нанесена, да посадиш най-хубавите растения, от това зло да изкараш най-хубавите плодове, този човек, който те е обидил, един ден да го направиш най-добрия си приятел. Ами че така е. Двама души, които се убиват, които са си направили най-голямото зло, Господ един ден ще ги направи най-добри приятели, ще им смеси кръвта. Не мислете, че можете да се избавите по някакъв начин, да не си простите, Не. По хиляди съчетания този човек, който ви е направил най-голямото зло, Господ един ден ще направи ваш брат, ваш господар ще го направи, ваш слуга ще го направи, ще ви постави при всички възможности и условия да си простите. Ще ви накара да признаете, че този човек, колкото и да е лош, има и добри качества. Е, представете си сега, че не сте простили някому, а той е станал цар. Тогава. Но ако сте му простили, този цар един ден ще ви повика и ще ви даде огощение. И тъй главният закол седи в прошката. Ние казваме, че сме вярващи, че обичаме Бога, че вярваме в Христа. И затова първото нещо, което християните питат, е ти... Вярваш ли в Господа Исуса Христа? Сега пък аз питам християните. В какво сиди това верою? Че Христос умрял заради хората. Защо? За да ги примири с Бога. В какво седи това примирение с Бога? Да научим онова изкуство, че когато се разкаем, Бог не е простил греховете, той ги е направил свой дял. Добре Бог е създал този закон, че като се разкаем, той не прощава греховете. Но по същия начин прощаваме ли ние греховете на нашите длъжници? Ето въпросът, който остава неразрешен. И понеже този въпрос не е разрешен, всички спорове, честолюбието, вътрешната обида, разногласията, дисонансът, който държи злото, се дължат на онази язва вътре в нас, която остава, Неизлекувана. Сега идваме до въпроса. А как трябва да прощаваме? За да прощава, човек трябва да бъде високо интелигентен, много разумен. Съвременните християни казват, на нас наука не ни трябва, изкуство не ни трябва, науката не струва нищо, изкуството не струва нищо, ние трябва само да се молим на Бога. Аз питам... В какво сиди, добрата молитва? Под молитва, разбирам, първо, като се приближим до Бога, да кажем Господи, аз се постарах да простя на всички тъй, както ти си ми простил. Това е първият разговор. Вие казвате, аз искам да разговарям с Христа. Като те срещне Христос, първото нещо, което ще ти каже е че не си простил на своите длъжници. Някои казват, аз прощавам. Не, не е тъй. Христос ще ти каже, че не си простил тъй, както той прощава. И ако кажеш най-малката лъжа, изведнъж Христос ще дрънне с звънеца си, веднага ще дойдат всички у на които не си простил, и ще кажат, Господи, не ни е простил. Всички, на които не си простил са хроми, клосни, са те си носят раните. Христос ще каже: А, братко, хем не си простил, хем знаеш да лъжеш. Откъде иде лъжата? Когато човек не е изпълнил Божия закон, а иска да се покаже правдив пред хората, той ще използва лъжата. И после ще започне да се извинява, че условията били такива, че Господ е и направил. Не, не са виновни условията, не е виновен Бог. Като изучавате естествената история, ще видите случаи, когато животни, по-ниши от човека, са правили чудни работи. Има един пример за гълъб и плъх. Случило се, че крилцето и кракът на този гълъб били щупени и седял няколко дни гладен. Това забелязал един плъх и започнал да идва редовно и да му донася зранца, докато крилцето и кракът му оздравеят. Ще кажете, това е приказка. Не, това е факт. Зародило се в този плъх едно чувство на милосърдие. Ако в един плъх се зароди чувство да отхрани... Един гълъб ще бъде чудно, ако в нашата душа не се повдигне това чувство, да превъзмогнем това, което ни мъчи. И тогава, като кажеш, Господи, аз простих, всички, на които си простил, ще излязат с хубави дрехи пред Господа и ще кажат, да, простил ни е. Като кажеш лъжа, пак ще излязат онези, на които не си простил. И като кажеш истината, ще излязат онези на които си простил. Казвате, в този свят ще има ли виждане? Ще има, братко, ще има. Сега вие не виждате, защото сте с маски, а тогава ще бъдете без маски. Този свят сега е бал с маски. Не го знаеш откъде е. Не, не, всички тези маски ще се снемат, и в онзи свят нещата ще бъдат реални. Сега виждаме колко са неестествени хората. Например, мъж и жена седят у дома си, смеят се, шегуват се, това-онова, но по едно време отвън идва проповедникът. Набожни хора са те. Набожните хора имат една особена маска. Веднага казват, Свещеникът иде. И всички се изправят като войници. Посрещат го. Седне проповедникът. Е, как сте вие с господа? Много сме добре, постоянно четем Евангелието, колко хубаво е това Евангелие, какви хубави неща са писани за Христа, за страданието му, за сърцето и така нататък. Свещеникът казва, много хубаво мое стадо, Господ да ви благослови. Излезе си навънка, а те след него кис кис, кис. той се качва на амвона и казва. Вчера посетих едно семейство, отлични брате се те, четат Евангелието и плачат. Плачат, да, но това е представление. Свещеникът ще дойде, ще поръси този онзи и ще се замине. И всички намират, че работите вървят много добре. А всъщност, работите не вървят хубаво. Преди повече от 15 години пътувам през село Гюлекюр. За Николаевка. Правя една есенна екскурзия, както често правя. Излизам към южната страна на селото, гледам, насреща ми тича един штъркел. тиче тиче спресе. Дойде до мене, положи главата на коленете ми, но забелязвам, че едното му крилце е увиснало надолу, пипнах го, видях, че е изчупено. Питам, кой го застави да дойде при мене? Сега аз разговарям с този Штъркел, казва ми, господине, какво ще правя? Моето крилце е щупено, моите другари заминаха, а аз, ако остана тук през зимата, ще умра. Казвам си аз. Такова нещо е човешката душа. Щупило се е крилцето й. Всичките души отиват при Бога, а тя остава при лошите условия. Седях половин час да разговарям с Штъркела. Помилвах го, погалих го, разпоредих се пред турците, казвам им, този штъркъл ще го гледате цяла зима, разбирате ли? Да, ефенди, ще го гледаме. В тях има религиозно чувство и действително. Те го гледаха цяла зима. По едно време гледам, той поизраснал малко. Питам го, как си? Е, наместиха ли ти крилцето и сега можеш да отидеш при Бога, нали? Питам, кое е това чувство? което накара този Штъркъл да дойде при мене. Вие ще кажете, това е една случайност. Добре. Второ положение. Някои, които вярват в духове, ще кажат, някой дух е влязал в него. И това е вярно. Този дух ме познава. Едно от двете. Или този дух е дошъл случайно, или някой мой познат дух е влязал в штъркела. Ако някой дух е влязал, какво отношение има той към мен? Ако един проповедник срещне този Штъркел, ще каже, е, сега с штъркили ще се занимавам, аз съм проповедник на Словото Божие. Не, казвам. Ако аз не съм в състояние да отдам половин час за разговор с Штъркела, с хората, никога не ще мога да разговарям. Като гледам тъй нежно този Штъркел, казвам си, като го помилвам, аз съзнавам, че един ден... Той ще бъде отличен философ. И после, като ме срещне на небето, ще каже, аз те познавам. Как ме познаваш? Едно време аз бех штъркел и ти ми помогна в село Гюлекюр. Казвам, това са малките случайности вътре в живота. Едно благородно нещо в нашия живот. Във всяко нещо, което е създал, Бог е вложил живот. Вложил е и своя дух, и пред това същество ние трябва да седим с благоговение. Да обичаш Бога означава да застанеш пред който иде да човек така, че да не гледаш неговата форма. В божествения свят аз благоговее пред този човек. Бог е вложил своят лъч, аз благоговее пред него. Следователно, като правим добро комуто и да е, ние го правим заради онази велика любов, която действа в него. Заради онази велика любов, която блика навсякъде. И Петър пита Христа. По колко пъти, Господи, да прощаваме? По седем пъти ли? Не, казва Христос. На 70 места по седем. Но за да можем да развием това чувство, трябва да проследим съвременната наука. Да проследим философията, тя ще ни научи да разсъждаваме, да търсим причините на нещата. За това е потребна философията. Да научи човека да разсъждава. А не само да се изучават философски системи, да се знае кой какво е казал. Човек трябва да изучи всички естествени науки, да се научи да наблюдава формите на различните растения и животни. Да намира разликата между тях, да изучава различните условия, в които живеят. Той трябва да изучава изкуствата, музиката, защото всичко това е едно малко тониране, облагородяване, шлифоване на неговите чувства. После трябва да изучава обществения живот, да изучава това, което хората наричат педагогика да научи как да се приложи тази велика наука вътре в живота. Защото ние имаме три разумни отношения към нещата. Неща, които се отнасят до нашия ум, неща, които се отнасят до нашия живот и после неща, които се отнасят до нашата чувствителност, от която именно съвременните хора страдаме най-вече. Ако не нахраните някой човек, Веднага се не нарушава неговата чувствителност, той изгубва присъствието на духа си. Всеки човек трябва да се научи да регулира своя стомах, т.е. да регулира своите чувства. Той никога не трябва да употребява излишна храна, излишно ядене, което не може да асимилира, а трябва да си намери подходяща храна, която да произвежда всякога разнообразие в неговите чувства. Знаете ли какво значи разнообразие? Разнообразието е закон на доброта. Всяка храна, която произвежда едно тягостно чувство, не е естествена. Щом е естествена, тя трябва да произвежда радост и веселие. Сега ние ще приложим закона на прощаването. Можем ли да простим или не можем? Ще кажете, как ще се научим да прощаваме? Ето как. Имаш някой познат, комуто не можеш да простиш. Ще седнеш при хляба и ще си кажеш. Това жито е минало между камъните, смляно е заради мен, пожертвало е живота си заради мен. Имаш едно хубаво теленце или агънце, заклано е, ще си кажеш. Това агънце... Е станало жертва заради мен. Ще погледнеш дрехите си, ще кажеш, колко овци пожертваха вълната си заради мен. Ако всичко това стана жертва заради мен, аз не мога ли да направя една жертва, да простя на един мой брат, и то не заради него, а заради он си велик бог на любовта, който седи в дадения случай пред мен и който ми е дал всичко. Господ никога няма да ви каже, да простиш. Ако чакате Той да ви каже да простите, много се лъжите. Не. За Господа е все едно. И когато мразим, и когато любим, Той няма да ни каже нищо. И ако ние не изправим нещата сами, Той ще ги изправи. Ако ние не простим на време, Той ще вземе този, когато мразим, ще прекара ръката си върху Него... Ще заличи всичките му язви, ще заличи твоето име от неговия ум, и тогава този човек няма да съществува за теб. Той ще го заличи, ще направи него свободен, но ти ще почувстваш една голяма скръп, ще почувстваш, че се едно нищожно същество в света. Някои казват, Господи, да се махне този човек, не го искам. Това може да направи Господ. Но що махне Него? И тебе ще махне. Не, не, не. В ума на твое враг и в ума на твое приятел, ти трябва да седиш като една запалена свещ. Трябва да бъдеш като един любовен обект. Ти трябва да кажеш, има в света едно същество на любовта. От този човек, от неговия живот, аз разбирам какво нещо е, Любовта. Тъй трябва да бъде, но трябват дълбоки разсъждения. А сега седнат някои да спорят за много маловажни неща. Някоя сестра ще каже: Аз живея на небето. Друга ще каже: Аз пък живея на земята. Казвам: Сестри, и двете живеете на земята, и двете живеете на небето. Само, че и двете не изпълнявате волята Божия. Това е, което аз зная. Едната живее на небето и виждам, че и тя не прощава. Другата живее на земята и виждам, че и тя не прощава. Не, не. Това е на сцената. Всички трябва да се освободим веднъж за винаги от тези лъжливи измами. Аз познавам Христа. Не, не. Рязко и положително. Когато срещнеш един човек, да не ти е отвратителен, да не те е страх от него... Например, срещнеш една мечка и в първо време те е страх от нея. Ще трябва да привикнеш да не те е страх. Ще се приближаваш постепенно, постепенно, докато се научиш свободно да се занимаваш с нея, свободно да разговаряш и после тя ще ти каже Защо ти е страх от мен? Аз не съм тъй страшна, както мислиш. Не съм тъй отвратителна. Знаете ли колко... Благородни неща има скрити в нея. Знаете ли колко благородни неща има скрити и в най-лошия човек? В затаените катове на човешката душа се крият добродетели, които те първа искат условия, за да се развият. И ние виждаме гръха, с който е обвита човешката душа, но тя пъшка отдолу и казва: Няма ли някой брат да ми помогне? Ти си, брат, дошъл в името на Христа. Можеш ли да ми помогнеш? Как ще й помогнеш? Ще кажеш, аз живея на небето. Е, хубаво, ако те поканя в къщи, а нищо не ти дам, седа си спокойно и ти казвам, че живея на небето. Да, но ти си гладен. Хляб се иска тук. На човек, който живее в небето, трапезата никога не трябва да се вдига. Той трябва винаги да има трапеза за своите ближни, и като му дойде гост, ще бъде първият, който ще го посрещне, ще му услужи, и след като му услужи, няма да казва само аз мога да направя това, а ще каже, много малко направих. Такъв човек е много скромен. Аз обичам следната черта в човека. Тя е божествена. Като направим най-хубавото... Да кажем, можеше още да направя. Сега малко направих. Всякога, като направим някому добро, в нас трябва да остане това чувство, че още можехме да направим. Като ти даде някой нещо или направи нещо за теб, тъй да каже. А ние се заблуждаваме. Мислим, че много правим. Не е в многото даване, не е и в малкото даване. Малкото може да е много и многото може да е малко. Аз мога да ви дам 100 хиляди лева и да ви убия на пътя. А мога да ви дам десет ябълкови зранца и да ви кажа, посъдете ги в градината. Тези зранца може да ви послужат повече, отколкото парите. Много и малко. Това са неща относителни. Вие, които ме слушате сега, можете да кажете, философски трябва да се обясне тия неща. Могам много неща да ви обясня философски Мога да ви обясня происхода на света, мога да ви обясня защо е създаден човека, мога да ви обясня философски защо жената е жена, защо мъжът е мъж, мога да ви обясня защо се женят хората и така нататък. Но какво ще разберете, какво ще се ползвате от тези философски обяснения? Всички тия неща мога да ви обясня, да ви ги докажа практически. Добре, но за да се докажат нещата, ние трябва да бъдем разумни, добродетелни и пълни с любов. Ако аз съм един велик виртуоз и се въодушевявам, а вие сте глухи и слепи, ще ме разберете ли? Ще се мъчите, ще мърдате на местата си, като ще мислите, че и вие се въодушевявате. Аз свиря, напъвам се и питам този онзи, благодарни ли сте от моето свирене? А те не са ме чули, не са ме видели. Следователно, ако аз ви доказвам, защо човекът е станал човека, не ангел, защо слугата е станал слуга, а не господар, трябва да ви го докажа чрез закона на любовта. Ако слугата беше станал господар, нивите ще да останат неразорани. Защо ученикът е станал ученик, а не учител? Защото, ако беше станал учител... Предметите на науката щяха да останат незаучени. Хората са чудни. Всички искат да станат учители. Учители в света няма. Само отношенията на хората създават учителите и учениците. От учители няма нужда. Ученици са потребни, защото много неща има да се учат. В света има само един учител и той е Бог. В пълния смисъл на думата в света има само едно същество, абсолютно добро, което нито мрази, нито люби, нито прощава. Той е Господ. Ще кажете, как? Господ не прощава ли? Да. Не прощава. Защо? Защото когато казваме, че Господ прощава, ние му придаваме един човешки колорит. Той... Е благ всякога. Следователно, ако вие искате да работите, то когато дойде до разговор с Бога, във вашия ум той трябва да седи като едно съвършено същество, което не трябва да седи някъде далеч от вас. Трябва да го считате за едно същество, на което умът е тъй подвижен, сърцето тъй пластично и благородно, и волята тъй мощна че в дадения момент може да направи всичко. Няма неща невъзможни за Бога. Ние за Бога не можем да мислим, както мислят за нас, следователно трябва да се стремим към Неговия образ. В Евангелието се казва, повярвай в Господа Исуса Христа и ще простиш на онези, които са ти съгрешили. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще възлюбиш онези, които не обичаш. Повярвай в Господа Исуса Христа и сърцето ти ще бъде милостиво към страдащите. Повярвай в Господа Исуса Христа и ти ще служиш нему, няма да убиваш хората. Повярвай, повярвай, навсякъде да се казва това. С тази вяра всичко можеш да направиш. Тя е една положителна вяра и всички трябва да я приложите, но не само тук. Ако една майка, например, обича едно от децата си повече, това е пристрастие, еднакво ще ги обича. Знаете ли в какво си ги обеща? Ти ще дадеш на всяко дете изобилно, но всяко дете ще поставиш при тези условия, при които то може да се ползва. Като поливаш едно цвете ще го поливаш изобилно, че то да си каже в себе си, господарката ми даде повече вода. Тази вода трябва да прелее, да цветето да остане доволно. Когато жените поливат цветята, аз ги следя и знае, кои жени са добри и кои лоши. Добрите жени така поливат, че водата прилива от саксиите, а някои като поливат цветята бързат. Сибете му няколко капки и казват да не прелее водата. Не, не. Всякога трябва да прелее. Един българин дал огощение на един турчин и му наливал сладко винце, но той му наливал, че като дойде до един пръст от чашата, оставил е празна и казвал — заповядай ефенди. Като наливал на себе си, приливала чашата и казвал — утира, т.е. случайно преляла. Изпиват първата чаша, после пак налива, но как? Оставя чашата на Турчена малко празна, а на себе се отново прилива и пак казва — утира. Турченът гледал-гледал и най-после казал — Ефенди, направи и малко утира и на мен, да пие и аз от тази чаша. Така прави и ние. Като дойдем до себе си, малко сутира, а като дойде до другите, няма утира. Не. Ще прилееш и за себе си, и за другите. Нашата любов... Трябва да се даде преизобилно на това създание, на това цвете. Да съзнае то, че ти си му дал, че си излял върху него много. Ще прелееш, ще кажеш — утира. На детето си ще дадеш преизобилно, да почувства, че майка му е дала своите чувства. В умовете на децата майката трябва да седи като един идеал, затова тя трябва да се моли, да каже — Господи! Вярвам в теб, вярвам, че мога да приложа твоята любов. И действително, тя може да се приложи. Няма абсолютно никаква причина, която може да ни спъне. И църквата, и държавата, и тия закони, така както са създадени, не могат да ни препятстват. Какъвто и закон да създаде държавата, с нищо не може да ни спъне, с нищо не може да ни препятства. Ама ние сме искали повече. В света има само един велик закон, на който трябва да се подчиняваме. Е, хубаво, държавата прокарва един закон, че не трябва да стават никакви преврати. Защо го създава? Понеже от направените грешки държавата вижда, че с всеки преврат ще станат хиляди избивания, че най-малко 20-30 хиляди души ще станат жертва, и казва... Не ни трябват оръжия, не ни трябват преврати. Тя намира, че превратът не е нещо естествено. Хубаво, ние сме съгласни, че това е един божествен закон. Света съществува, една Божия държава, и тази държава се управлява с един велик закон — любовта. И подънниците й не трябва да се убиват помежду си. И не само това, но всички подънници трябва да живеят братски. Всички хора, и свещеници, и учители, и управляващи, всички могат да живеят братски. До колко пъти да си прощаваме? До седем пъти ли? Аз искам сега във вашия ум да остане една красива идея. Тя е следната. Аз мога да бъда такъв човек, какъвто Бог иска. И единственото нещо, което зная, че Бог желае, че Бог изисква от нас, то е да бъдем същества, любвеобвилни, умни и силни по воля, да творим Неговата добра воля. Той не се изволява, когато хората страдат, боледуват и се убиват. Това ни най-малко не съществува на небето. И когато вижте духове отиват на небето да носят сведения за земята. Те никога не казват, че в България са избити около 20 000 души и че в Русия има около 20 милиона убити нещастни. Те казват на Господа, всичко добре върви, Господи. Всяка една душа, още като е умирала, е въздъхнала и изпратила чрез един ангел своето оплакване до Бога. В Бога всички живеят и понеже живеят, Точтом въздъхнат, Бог простира ръката си върху тях и казва Не бойте се, аз ще ви възвърна живота. До колко пъти да простим? До седем пъти ли? До седем пъти по седем. Прощаването е необходимо. Аз искам да се създаде един идеал у вас. Хората никога няма да вярват, освен ако не видят всичко на опит. Някои казват Новото общество. Какво е новото общество? Да живеем като старото общество? Не. Аз не съдя църквите, не съдя никого, но питам, в какво седи новото общество? Трябва да го доказвам. Новото общество седи в това, че ние трябва да прощаваме така, както Бог изисква, а не както хората ни налагат. Ние с закон не можем да прощаваме. Тъй както до сега сме прощавали това, не е прощаване. И в нас прошката е най-малката добродетел, с която се занимаваме. Тя е най-малкото изкуство. Това нещо няма да се постигне в една година, нито в две или в три, нито в цял живот. Изискват се най-малко 100-200 години, докато се научим да прилагаме тази добродетел. Да простиш, това наричам. Най-малкото изкуство, най-славното нещо. Да простим, това значи да приложим всичката наука и философия на миналото, всички изкуства, всичко това, което ангелите знаят. Това значи да разрешиш най-малката задача в света. Знаете ли какви проблеми са свързани с нея? Като гледам лицата ви, не виждам нито един от вас, който да е простил, тъй както аз искам. Това не е упрек, Не казвам, че не сте добри, но не сте се научили на това изкуство. Вие сте добри като мен, но не сте научили изкуството да прощавате тъй, както аз разбирам. Виждам един стремеж, виждам малки зачатъци, но това е изкуство. Да прощавате, още не сте го научили. Сега съм между вас. Една заслуга искам да ми отдадете и тя е следната като се върна при Господа, да мог да му кажа Господи, аз научих хората как трябва да прощават. Не само, че ги научих да прощават, тъй както следва, но им дадох и един пример и по форма, и по същество. Сега вече, Господи, можеш да слезеш на земята. Те научиха това изкуство. Че го научиха, ще познаеш по това, че като слезеш втори път на земята, няма вече да те разпъват. И сега църквата казва, че Христос няма да дойде на земята. При това положение не само сега няма да дойде, но и след 10 хиляди години няма да дойде. Страх го е. Казвам, че го е страх. Ами че този кръст, който носи на гърба си, от ума му не излиза. Тия хора тогава му забиха гвозди. Защо? Защото по времето на Христа не бяха готови да прощават. И днес не са готови, а ме питат, коя е правоверно и кое не. Аз поставям своята най-малка максима. Прав човек е този, който знае да прощава. Нищо повече. Това е първата формула на новото учение. Кой е правоверен? Онзи, който може да прощава от всичкото си сърце, от всичкия си ум, от всичката си душа, от всичката си сила, и който може да изпълнява волята Божия, който може да прощава, това е далеко нещо. Сега виждам, някои между вас казват, Учителю, ти за нас трябва да имаш особено мнение. Аз имам за вас такова мнение, каквото имам и за себе си. По-горе от себе си не мога да ви поставя. Но за нас трябва да имате особено мнение. Чудни са хората. Казвам, аз за себе си нямам особено мнение, че за хората ли? Не. Ние трябва да се научим да прощаваме, защото това, разумно прощение, ще внесе мир в домовете. Мир в обществата. Разумно прощение трябва. Това е цяла наука. Аз ви говоря само върху някои твърдения, но има известни методи и начини как да простиш. Това е цяло изкуство. По колко пъти да просте? По седем пъти ли? Не. На седемдесет места по седем. Това е изкуство. Вие ще го научите и то ще образува новото общество. И ако ви питат сега, в какво седи вашето общество, какви са принципите му? Какъв е уставът му? Какво ще кажете? Първият член от устава на новото общество е да прощаваме не по старому, а по новому. Какво правят хората днес? Прощават, но по старому. По старому си взимат парите, а отгоре на това из 12% лихва. Ще простиш, но по старому. Отгоре на това ще има Рокля. Обувки ще има всичко. И държавата прощава. Дава амнистия, но все те държи в черния списък. Ще ти простят, но ще знаеш, че ще има детективи след теб. Веднъж Ломброзо отишъл да посети Толстой и казал Аман от руските детективи! Дойде някой да го посети и веднага ще дойде да разберат, защо са дошли, какво говорят и така нататък. Все поглеждат. Така и тук. Аз гледам... Дошли някои да ме слушат и казват. Виждаме го ние тоя. Уш от името на Бога говори, но има воля на дълбоко рови. Е, този шмекърства, ние го знаем. Аз на всички ви ще докажа, че съм прав, защото не знае какво нещо е лъжа. Това изкуство не го знае. Има нещо в света, което не знае. Аз съм крайно невеж в това отношение. Не зная да лъжа. Ще кажат, е, не знаеш. Не си ли казал до сега някоя лъжа? Не. Никой път до не съм казал лъжа. Ако някой от вас може да ме научи на това изкуство, ще му бъда крайно благодарен. Ще взимам уроци от него. Тъй както вие знаете лъжата, това вече е едно изкуство. Да знаеш как да смахнеш някого, изкуство е това. Може да се посмеят на такъв човек... Но той ще бъде майстор да вземе брашното, сиренцето и масълцето. Аз наричам лъжа не е това да знаеш какво нещо е лъжата, но да знаеш как да я представиш. Ще ви преведа един пример. Някой среща един свой приятел, който обича да лъже и му казва. Я ми кажи една лъжа. Остави се, аз се отказах, не лъжа вече. Ай, баща ми умря. Викат ме на погребение и нямам пет пари. Разказва това... И четири реда сълзи му текът. Другият изважда сто лева, дава му ги. Е, тази е последната лъжа, която ти казах. Да, но това не е лъжа. Това е изкуство. Защо? Защото лъжата не се казва, а се представя. Това е последното изкуство на лъжата. Доколко пъти да простя? На 70 места по седем. А това показва само степента на любовта. Само божествената любов може да прощава така. Това не е човешка любов. При сегашната човешка любов, която имаме, това правило не може да се изпълни. Можеш да уреш и да сееш само при благоприятни условия. Може да прощаваме само тогава, когато тази любов това ново съзнание ни посети тогава можем да приложим на пълно Христовото учение. Защо Христос дойде на земята? Да научи хората на приложение на тази велика наука да прощават. И първата фаза на бъдещата култура аз наричам култура на прошката. Прошка към всички. Любов към всички. И към малки, и към големи. Това е най-малкото правило, което може да приложите, което Христос изисква днес от Своите последователи. 27 януари 1924 г. София